84. Triunful și suveranitatea lui Zeus. Într-adevăr, după ce l-a doborât pe tifon, Zeus împartă prin tragere la sorți dominația asupra celor trei zone cosmice. Oceanul i-a revenit lui Poseidor, lumea subterană lui Hades, iar cerul lui Zeus, pământul și olimpul le aparținau în comun. Urmează apoi ușertă căsătorii ale lui Zeus. Prima lui soție a fost Metis. Prudența, dar pe când era însărcinată cu Atena, Zeus o înghiți. Căci el ascultase sfatul Gaiei și a lui Uranos, care îi prezise renașterea ulterioară a unui fiu cu inimă sângeroasă, care ar fi ajuns stăpânul oamenilor și al zeilor. Grație, deci, avertismentului perechii primordiale, suveranitatea lui Zeus a fost definitiv asigurată. În plus, el și-a încorporat pentru totdeauna prudența. Nota 5. La nivel mitologic, acest episod explică transformarea ulterioară a lui Zeus, izvorul înțelepciunii sale. Închei nota. Cât despre Atena o lovitură de bardă a făcut-o să iasă din fruntea tatălui ei. Zeus s-a căsătorit apoi cu titana Temis, dreptata, cu...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 După tradiția grecească, zipetele noului născut erau acoperite de zgomotele pe care le făceau cureții, lovindu-și scuturile. Proiecția mitologică a grupurilor inițiatice de tineri celebrând un dans cu arme. Imnul de la Palai Castro laude salturile lui Zeus, cel mai mare dintre cureți.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 Influențele EGN persistă chiar și în epoca clasică. Le remarcăm, de exemplu, în sfaturile înfățișind se zău tânăr și imberb, dar e vorba și de supraviețuiri tolerate, dacă nu încunurajată de vastul și inepuizabilul proces al sincretismului. Nota 6. În Mediterana orientală acest proces va permite incorporarea moștenirii romane, elenistice și iraniene în structura Imperiului Bizantin și, mai târziu, păstrarea instituțiilor bizantine de către otomani. Vezi al treilea volum al lucrării de față. Închei nota. Căci la Homer, deja, Zeus cumulează prestigiile unui adevărat zeu suveran indoeuropean. El este mai mult decât zeul cerului nesfârșit, El este părintele zeilor și al oamenilor. Într-un fragment din heliadele sale, Eschil proclamă, citez, Zeus este Eterul, Zeus este Pământul, Zeus este Cerul. Da, Zeus este tot ce este mai presus de toate. Închei citatul. Stăpând pe fenomenele atmosferice, el determină fertilitatea solului și este invocat când încep muncile agricole ca Zeus Ctonios. Zeus Ctonios se scrie Zeus, spațiu, k h t o n i o s Sub numele de Ctesios, el este protectorul casei și simbolul belșugului. Ctesios se scrie K-T-E-S-I-O-S. El veghează și asupra îndatoririlor și privilegiilor de familie, asigură respectul legilor și ca polieus apă recetatea. Într-o epocă și mai îndepărtată, el era zeul purificării, zeus catarsios, precum și zeul al divinații, în special la Dodona în Epir, unde ghicirea se făcea după frunzele divine ale marelui stejar al lui Zeus. Catarsios se scrie C-A-T-H-A-R-S-I-O-S. Astfel, în ciuda faptului că nu era creatorul lumii, al vieții și al omului, Zeus ne arată a fi regele necontestat al zeilor și stăpânul absolut al Universului. Mulțimea sanctuarelor consacrate lui Zeus dovedește caracterul său panelenic. Nota 7 el este adorat pretutindeni în Grecia, mai ales pe înălțim și în special în Olimpia, din Pelepones, la Atena, dar și în Creta, în Asia Mică, în Occident. Închei nota. Conștiința a tot puterniciei sale este admirabil, ilustrată în faimoasa scenă din Iliada. În paranteză 8,17 închid paranteza, unde zeul să-i desfide astfel pe olimpieni. Citez.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 Aș lega apoi lanțul în vârful Olimpului și toate ale lumii ar flutura în slăbi, întrupedepsirea voastră. Iată cu cât sunt mai puternic decât toți zeii și oamenii." Închei citatul. Tema mitică a frânghiei de aur a dat loc la nenumărate interpretări, de la Platon până prin pseudo-Dionisie arcopacitul până în secolul al XVIII-lea. Dar ceea ce ne interesează este faptul că, după un poem orfic, Teogonia rapsodică, Zeus o întreabă pe zeita primordială Nix, se scrie în YX, noaptea, cum să-și întemeieze trufașa sa împărăție asupra nemuritorilor și mai ales cum să organizeze cosmosul astfel încât totul să fie una și părțile distincte. Noaptea îl învață fundamentele cosmologiei și vorbește despre frânghia de aur legată de eter. E vorba, desigur, de un text târziu, dar tradiția în care se raportează este veche. Noaptea este văzută ca o zeiță destul de puternică, chiar Zeus se ferește să o stârnească. Este semnificativ acest fapt că cea mai cunoscută proclamație de atotputernicia a lui Zeus se leagă de întrevederea cerută de stăpânul suprem unei divinități primordiale. Directivele cosmologice ale nopții repetă, într-âva relevațiile Gaei și ale lui Uranos, care au pus capăt luptelor pentru suveranitate.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 H-E-K-A-T-E Oceanos, primul născut dintre copiii lui Gaia și Uranus. Oceanos se scrie O-K-E-A-N-O-S. -A Fiecare se mai bucură de un rol, obscur, modest, marginal în economia Universului. Când Zeus și-a simțit autoritatea definitivă asigurată, el și-a eliberat tatăl, Cronos, din temnița sa subterană și l-a instalat rece într-o țară fabuloasă, insulele fericiților în extremul Occident.